svolítið sérstök svona fjálmöðlar og umræðan fyrir þessi lokáflit mér hún hafa verið rosalega sérstök í ár, ólík Rá. allum öðrum, eitthvað neinn það, það er þessi svona hefur þú tekið eti, það þorir eiginlega enginn að spá sko það Nei. þorir eiginlega það vilja allir segja 4140 Golden State 90% leiði sko En, en menn þú er ekki alveg að þú veist, þú veist ég, ég er engin undartekni, ég þú er ekki að spá í þetta sko, en það er líka Nei, að ég óttast, óttast sko, að gera með að fíblíu, sko. ég geri það alltaf þegar ég spá í sko. en hérna bara þeimun meira sem maður er búin að liggja yfir þessu, ég veitur þeimun minna að veitmaður einu mynda um innví sko. eða þú veist, ef alveg bróndi væri ekki ég. í þessu klíflandliði þá myndum maður bara að segja sjóppi eitthva sko en en en þeir eru svona þær er, sko þeir, þeir, er auðvitað ekkert skrækkla þú veist honum er bara eina lélleg sko, en en en þeir geta alveg unnið körfuboltaleiki þessi LeBronó félagar sko alldeles sko ég er hérna ég er veit sem að sveifla hvernig ég spái að lesa eitthvað spá efter eitthvað sem að draga kljun undir og meira svo mhm okay þetta gangar er vel erga og hérna er um sko? mm -hmm. okay. mm -hmm. ja. þetta bara gæti verið aftur það þolvist maður er spurt þúst Ítans ígað sem spraux séu ég minna spá dalt steit sko og varum svo okay mhm að þetta hérna svo ég er alveg sammála ég maður er skít að spá ég hérna sko Ég hef búin að hugsa mjög um þetta bara eins og við allir sko eða við öll sem erum að býja eftir þessu. Já. Ég hérna, ég ásaldi er þetta að sjá, ég hefum búin að hugsa það hérna og Kari Árín verður alltaf alveg svona þokkilega heill og, og J.R. Smith verður og náttúrulega þess, veist? Ég á bara sér með að sjá hvernig ég er að vinna að stoppa kvöldast eitt svokluna, því að það er svona sko mjög að sefna sakló takla að þetta er að besta Grandland hvernig sín að sko þegar við að telum, sko hvað er sko mikið sem að út að bregða það er svo það er svo vikmörkin er, er svo lítil með vorjóð sko já, þú mátt já. gefa svo fá opinn sko og, og þú mátt bara festa svo svo svo mörgum skrínum þannig að það er bara búið að ressa þér þetta er ekki búið að vera upp á teginu núna Kaufs hafa fara mjög auðvelt leið inn í úrslinni. Það er Já. bara þannig. LeBron hefur geta hvilt sig, þú vist í vörninni og eitthvað svona sko. Mm -hmm. Algjörlega. Þú vist hérna erfaðar serían sem þeir fara gegnum með Bulls með sko svona þú vist 70% á Já, 70% er, svona, sko. á á bara. nóa á falkunni og og hérna Og eitthvað, einhverf fleiri mæsli og það er allir myndir. Og það sem að sko, hérna, hérna, svo ég hampinu mínum ennum því að það verður einhver að gera það í podcastum í heiminum í dag, hampa á Celticsson þegar byrðsum og sér bóttin út. Þú er að taka það læra... á því í podcastinu mínum. Það hérna, já, þegar það benda það, stiga munurinn var minni og talsvert minni að selts ekki nákvæmlega hann var en á Hawks sko þann að Cavs oh. voru lettari með Hawks að Celtics og voru með Kevin Love með þær sko. yeah. okay. og, og og og Kari Örvinn. Já. Yeah. Þanne að ég við getum bara algjörlega va sá ma, ég, sko, ég, mér fannst ég sjá þetta sundu fyrir hjá Hawks. Þær hérna útslekjarnir byrjaðu varu svona svolta svona sitting duck fyrir fyrir hérna svona, svona, svona, svona, Ég maður bjóstum bara eiginlega við því að þeir út fyrr, sko. En mm -hmm. hérna, sko, þannig að þetta er búið að vera sýkjalega öðvöld leiði úrstættin hérna klífann. Yeah. Og, og Vorjós, sem þetta er eðlilega kringustæðum, að ætti að taka þetta. En það er náttúrulega þegar Lebron James er hann hérna, það. Mm -hmm. Þá verður þetta svo, hérna, það er kurvan bara að öll og það verður bara einhvern, það verður allt, þetta er líta, að, að, allt sem hann gefur lítur hans eigin lögmálum, sko yeah það hafi ég, ég, ég sé þetta svolti sko eh uh, korum sem þetta dettur verður rólega skemmtilegt. svona narratívsku þjá ef að LeBron James fer í gegnum þessa seríu og ext ef Cleveland næri eitthvað neinn að vinna þessa seríu sem að ég bara sem munði þá munði bara eyðileggja allar mínar hugmyndir um það sem ég heldt um þessa deil. <laughs> en, en hérna þú viss hún er bara að segja high magic og bird og jordan og bara alveg kom í klúbbinn bara fortú bara... þá má bara henda á hann einhveru þú viss við erum nent í sjakkarnletum og bara fjóðum <laughs> með magic jordan sko þú viss sko, bara að alltaf að vera Sko inn í hérna henni fjölmin og skemmtilegu NBA grúpu á, á Facebook Já. er búið að vera mikið í rættum samanbyrðum milli, milli Jordan og Lebron ég er mitt komið sko, með lýtingu þar hérna, lögmál á, á netinum um hérna að allir þræðis á netinu leiði einhver tíma til hérna að Adolf Hitler sko. nú er kaðar godwin's law og hérna hann segir sko en online online eh, as, nei, sko, as an online dis discussion goes longer the probability of comparison in involving nazis or hitler approaches. Og þetta er 1. jað er þú eftir sem mun lengri er líklegra tala um hitler. Þetta bara þekkir bara af kenningar adorno og horkar mér. Já. Þú veist, hérna, Frankbúrtarskólan Í <laughs> <laughs> heimsveiki Já, ákvæmst. nú er það ég að af hérna Ég hef meira í, hérna Sko, Meet og Goffman Í fjöluslöðinu, sko Hva, okay. Hvernig voru ég aftur Frankbúrtarskólanu Það er, þeir eru sko að, að Rakka niður Sko Svona aftreyingar Þinaðin að verstra hina sko basically sög, sög, sögðu að sko að að hérna að sko hugvit hugvits mannsins hefði eh uh, þó við sko brensluofnana í Auschwitz og, og all, allur kúltúr eftir það væri bara rufl og vitleisa og það þyrst að stokka allt upp og nýtt og hugsa þetta allt upp og nýtt og, og, og við værum vi öll seg já, já, þetta er grjóthart þetta er grjóthart stöf, sko. en ég sko, það ferum alltaf út í gott við sko, þá ég, mín kenning er eiginlega svór sko, þetta sem lengur er að um NBA þeim er líklega, einhvern tíma með nýstamakil kjóðan í, í umræðinu, sko, það er einhvernig þannig að sko það er svo sko það voru svo margir ég veit að, ég veit ekki heldur ef sem ósamma laumaðu sko þetta sko, það voru mjög margir sem voru hérna eru 10. og 1900 áratugarsíðar Mhm. Og einhvern einn er sá boltí mjög svona án sveipaður dílra ljóma í hugum margra. Missal Og hérna, eins og þetta, það sé rétt að leiðin til þess að spila kvarubolt og svona. Ég er svo nýðugjætt, sko. Ég, mér finnst bóltin í dag er svo miklu, miklu, betri og hérna og finnst þetta ekki umræðið hægt. Og þú veist, hérna, það er menn í gringum við sem að gengum svo langt segja, sko, Michael Jordan var eða bara svona fokkar við NBA í dag, sko. <laughs> og og mjög, mjög, mjög. Mjög, ég hef mjög gaman á svona pælingu, sko. Ég, hérna, og... Ó, ég veit að ég heldi ég verð sterkan grunn og það er mjög ósamála amma. Nei, það nú ský fatta þega ekki með það. Það Hel, heldur að ég sés á svona svona Jordan... er ekki, Þú ert svo, svo, smá fróðar ekki það ekki? Jú, jú, jú. En en hérna sko ég er náttúrulega fyrst, ég var byrja að fylgjast með þessu fyrir Jordan sko, en en þá kemur hann og og hann, þú veist, vinnur allars að titla og er bestur allars í ár og, og eitthvað svona og ég litaðist að því með því að til dæmis ég maður nú ekki að skrifa á síðuna mína þá sem ég með núna eitthvað skrifaði um það þegar að Lebron James gaf á, var það ekki Daniel Marshall manst ekki hann að stóra skóti alveg tegin á lífi fyrir það Já, ég, ég var í þeim kampi sko. Bara þú Já. þú bara klárar leikinn sjálfur. Þú virt þú virtst að verða bæsti körfultómar heimi. Þú klárar þetta bara sjálfur. Hvað ruglar þetta? Já. Þetta er Jordanisminn sko. Þú veist, Já. Já, í dag í dag gefió Donald Marshall kurt einasta skipti og elskarlega Lebron James fyrir það sko. Að hann skuli, skuli velja þessa leið sko. Svona, þannig árás á ég... körfuboltarn. Algælega og og og ég held sko, uh, að það deildi sko, svona, svona, svona, svona, og í, í, það, það er mjög mikið sko, að vera að saman Jordan og Lebron saman í þérri NBA grúpu og Facebook og svona Nei, ég er einhvern veginn að ég veit ekki, þú veist þetta er, á vissu er það þannig að það má alveg make case að Lebron James sé að Sko, hann er ekki að, að komast fram úr Jordan í sögulisávingi en hann er svona eiginlega fyrsti maðurinn síðan Jordan já. sem að, er að gera eitthvað tilkant til þess að vera allan þannig í umræðinni rétt. Og, og það er einstaka penni að þykist það er að svaka töffari og byrjaðar að halda það fram að hann sé bestur allra tíma Þú. já hann, en alltaf það er sko ekki hægt að segja það á svo stöndu Nei, ja. Skulle du sta Nei, nei, eg eg herna, eg er kanskje ekki alveg sammála. Þú veist, ég er mjög fest kanskje leikstíllinna Shakespeareum til réttari. Sko út frá fræðanum en en en en þú veist, ef menn að segja að sko ég veit að menn segðu Russell get, þú veist, herna Will Chamberlain geta spilað og hvaða era sem er, og, þú veist, Oscar Robertson hefði geta spilað, kvenna sem er. Skilurðu? Michael Jordan hefði geta spilað körfubolta 1870 1930 1993 og og 2050 sko ég fullirði það sko. Ég fullirði það Og ég meina hann Já algjörlega sko. Þú ég meina þú þúst þa þúst það er ekkert hægt að argja á móti Jordan. Hann vann alltaf. Hann bara vann. Yes. það er mjög það er mjög rétt um og, og, og það er mjög erfitt sko, í samanburði við verður mjög erfri þegar Jordan fer 6-1 útslit og og vinnur og svona ja eh uh, uh, uh, en far einhvern veginn á lýsa Jordan var uppi á sitt besta þá vor, var var ákveðinn það er bara alltaf ákveðinn prósent af manneskinsins sem að staðuðist á móti mm -hmm. og, og í hinum kampinum svona einhvern og væri ekki að njóta sögunar eða sko þess sem er að gerast við saman augun að því sko, það er alltaf fólk sem að einhvern veginn þú veist, er bara mótið í mm -hmm. og bara með það progative í lífinu einhvern veginn og það er svona, þú veist, núna Lebron James er bara besti körpult með þið heimi og mm -hmm. er búin að vera það í nokkuð mörg ár og mm -hmm. og, og hérna það er eiginlega eitthvað að argjua þannig skilju og þá er einhvern fólk sem að notar hluti gegn nú stewi mann hefur gert feingslu hluti að the, the of, sem að þetta decision er svo orrekla fínig með blaði og bla bla. Það er það svo að alveg tiltakendur að mál en sem körfuboltamaður er, er það sem maður bara gæssum na ja. Hann er með líkást við Karl Malone og Fimi og Sendingar geta Jones óttum líka sko. uh -huh. og hérna með að taka lið algjörlega núna og eigin spítur þó að austri séveikt, vissulega veikt og það er eiginlega bara mjög veikt Ætláttúr. sérstaklega þegar þessi meðsli en að taka lið sem er hræðilegt svona í, í rauninni með hinn leiðin sko, eða þú takir Leibon út úr jöfninu og þetta væri bara og þú takir besta mann í heilinu út úr jöfninu skilja, þú takir hvað takir við á Ger Tíka, Pál Milsap út hjá, uh, út hjá Hawks mm -hmm létum bara restin að spila á um móti þá þetta með þið kannski fjóðu sko og, og sama með búls, ég meni, þú tekur Rós og, og lefum hún út sér ykkur mig þá var, bara, þá var það bara þá var að vinna búls, Ægælengar, skilur Ægælengar. Að, hann er hann er að taka þessi leginin algjörlega einn og, og, og taka legin sér einn og, og akslunar og hann er að komast í hvaða fymta sinni í ústuð, sem hefur ekki gert síðan Boston veldi tröttri öllu hann og á 7. áratug síðanar. Hann ja, er 60 og Pop Kusi síðasti stjörnuleikmaður sem á gerði á á 7. 7. áratugnum. þetta er þetta er sko þetta er helnarinn afrek er hann Jordan nei uh, en hann er að komast upp á uppi topp 5 núna á látra tíma skilur þig ég meina fara að vera helvíti erfitt að þá liggur rapportnar reyna að halda að börn ha sé bætti smálforðallara tíma sko en en þær er nota mjög, ólíki mjög ólíkir leikmenn mjög ólíkir og hann sko þeir, veist, þeir eru það eru ólíkir leikmenn með ólíkan leikstíl spila ólíkar stöður með ólíkum liðum ólíkan feril og allt þetta sko. en, en, en James er að gera svolti sem að sem a, f, ég held að ekki margir menn hafa gert og þegar að hann er hann er að vinna þegar hann var hjá klífland síðustu árin þá var þetta liða að vinna 60 leiki vann mest 66 leiki eða eitthvað svo leis og þú veist skeit reyndar í úrslitakefni en hann fer með þá í úrslit einu sinni og, og, og þetta er 60 sigra lið plus síðustu árin sem hann er hjá þeim svo fer hann frá klífland fer til Miami í fjögur ár og fer í finals öll árin Litt. og Klífland nótabenni, þessi fjögur ára með hann í burtu, er Klífland lélagasta lið í NBA heilt yfir, þegar ára, árangurinn öll fjögur árin það er ekkert lið með færisvíra enn Klífland að fara með hann og fóka so, þrjú fjóðstæntek já það ekki, var ekki jú, jú, jú, jú <laughs> skuggalett eins og það er og hérna, og svo kemur hann aftur og jú, bingo komin í úslit þú veist, ég veita Kevin Love komm arna og ég veita að austri er ekki sterkt en en þú sé kom on sko það það hva hva að leikmanir í dag ætla að taka svona færi á milli liða og taka að bókstaflega úr kjallaranum og upp í 60 sigra og finals appearances er bara rugl þú sé það er bara Gauron og så Shaq sem að hafa svona gravity sko Já yeah, alveg og sko. ég held sko og ha ég þennan sko hvernig er spelið þar útslakjefni þetta er gjörsfræmlega ómannlegt gærun er að, yes. að frá kasta eins og maskína hann er að þú mjög illa bara mjög mjög mjög illa en hann er ein að vera sé búið eitthvað þennan kveikija á þann rofa og hann er barnan bakkar menn bara niður það er trekk jú vissulega stífnar sóknarleikur KS upp þegar allt er á línunni einhvern veginn og, og Lebrun vill svolítið dripla loftið á boltanum já, já. en, en hérna, hvernig hann einhvern veginn, hann er alltaf að komast, þú veist, hann kemst að, hérna, að hverfi nómast vill, það er í lengi sem getur stoppa hann, nema, þú veist, bara að þreytan í hún og sjálfum, sko já. þannig að hann er og og ég veit að ég skil ekki alveg ákverju Hann vill ekki dekkast eins og forresti að dekka stærri menn eins og hann var í meiðum með þetta en sem batti er þetta eitthva fjarka niður sko. Já, það er eitthva fatíkmál bara eða eitthva. Já, sem hefuru haldið að væri kanskje öðveltan eins og mér var samt til að dekka Noah og þus Noah gerði ekka fram mótanum eitthva heim, þá varum langur öllu frá matchi þetta sko að vera þustu velta Donlev í eitthva út af þriggja línu. Amett. Eða bötli sem annað. Anna er mér hefur þótt svo skemmtilegast við klifandi þá er djársmið. Já. Mér erum þótt að sko fyrir utan lebró nótt að mjög þótt sko. er, er hvað er, hann er ko stu, kokki og Já þú ert sökker fyrir fyrir hérna kokkigörnum og og rational confidence görnum og svolti og svo. Já algjállega við höfum alltaf undir sigasta eins Ég finnst uh, bara, þetta uh, er bara einhvern veginn allt sem að Smith höfðu gerst Hann hefur þú veist stórum fristum og ég meina mann ekki hvaðar veikur það var að vara var var fyrstilegur móti allan aftur, það dætti í gang Ég mann ekki sko Fyrstið fyrsti annars, að, það er að það ennur allt saman í eitt maður Hann henti sjö af otta fristum, þannig einnulegu Já, ennurlega. og þú veist þó bara ekki, þetta var ekkert eitthvað sko eitthvað opið sko, hafa menn, menn borandi upp í nasöðanum á sig, sko þetta. Það er boring að taka opins, sko. Já. Hann listi því yfir ángrinn, sko. Það væri boring að taka opins, sko. Hann er náttúrulega. Svo er bara svo fyndi, sko, hérna, þú veist, nú er mikið lemraðið búin að vera kringum, bara það er náttúrulega einhvernig, það er mikið að fólki sem að er svona haters á kvífandi, kvífandi kvífandi aðeins, og þú vissulega séð að fákn einkle og, ja. va, og svo var allir bara helvitinn og við erum bara að vinna titilinn og of sko Er það? Já ja, það var alveg búin að vera um að þetta og fólk er eitthvað sem er svona er svona ekkert nei nota það er það fólk sem er ekki búið að jafna sig á á the decision og eða, eða fólk sem að hefur Já ég, ég veit er, er sko er LeBron James eða, ég veit ég veit ekki er og þúst og eins og, og hérna þúst menn hafa svo bent að við eikki kann að fara í úrslit áranum er Ósótt og hérna þanna ég held að sé bara sko ég en en en ef menn séu útslakakeppni sjálf sko og ef það sé útslunarinn að verður náttla sko heldur vonar einhvern ein að hún að það er rosalegt sko potential í hún því að það er lið sem að matcha frekar skringila upp á móti kort öðru og, og það gæti orðið sko helljerinn að getur við helljerinn að sprengja sko ja ég þúst ég held að þetta verði það er bara of mikið á hæfileikum þarna svo þetta verði ekki ólega gaman sko. Já. Ég heldt bara. Sko, og hérna og, og sko, þó að man þúst þar er, þú er margir ég er búinn að heyra menn úr öllum áttum halda þessu fram sko að að að, að ef að Klífland verið vestu það er ekki tvistar hæður komist upp á fyrstu umferð var sko. Það pælir að því sko. Eru vera óeðlum með vær að bara geta totti út í fyrstundir. En en þú veist fyrir mér bara eins og ég sagði hann það, það meikar engan sens fyrir mér ef að annað en að Golden State vinniðu þetta nokkuð örugglega. Eina sem mælir gegn þeim er náttlar reynslluleysið sko. En en hérna og og þú veist og fyrir með þetta þú veist séð er hjá sér og passa náttla og hérna varna frá kostin sko þú þyrr að vera mjög klárari á því sko. Og þeir menn mm. þær er svolti hrætt við Tristan Thompson í því og eitthvað svona sko en en ja. Yeah. Það er bara svo rosalega mart á hin sem að mælir með Colt State. Sko Fyrir báðum endum vallar er en segur eitthvað einn sko. Fyrsta skrokkum til yeah. að henda á um James og og hver auð geta dekkað Curry og þú veist öfver allir ja. væri ekki með iman champert að honum eða eitthvað og ja hvað gerði það þá ég komst? ég er búinn að pæla í matcha bara sko ja. sko mér það sem ég var sko að svo klára mig við það með Thompson sko. það allra minn það sem að það fyrir móti mér fannst og finnst vera svo eina svona tinkrunir og við við hefna orju slyr þá er rebounding defensive rebounding veitir, er er þenna hérna, funnean meðal sko ó, ó, já, og, og og kannski turnover stundum. Þó turnover sko en, já, en það er enn að skoða þetta suðu liði sko. Við, sko, leið, sko. Já. Og ég held að styrkleikinn hjá Cleveland er sóknufrágast. Stöðu sko. að það, þarna er svona sé þessi, þessi þessi hérna þessi, þessi ballans og þarna er vogin vo, sko að við vorum að og lóðskarnan þá er bara spurning hvar með ein tiltast sko hvort að það hafið þú útnað árið, ég held ekki e, þú veist, svo, svo. það skipta kannski sex og máli ég veit ekki, en, en með mattsöfinn það hafi ég verið að pæla sko, það, það, það muni þeir beitast bara eftir því sem álífur e, ég held að ég fór að pæla hvort að blatt myndið þóra að prófa örfing og barns ég og ég veina það, hérna. það er hann hann allan reynigja reynigja á að kurri fyrst en en hann ég meina Barns er svona þá í raun eini maðurinn sem að ja ég þrust mér finnst að common sense sko það er bara að spurning kortar Barns getur rafsananum sko já, já, einmitt já, hann er þú þú sko maun mynda halda svona þær 5 bestu mennir inn á í hverrum megin að þetta verði sko þetta verði sümpert að að og þá gæti sérsettur bron þetta uh, að hann komið inni sem fyrir, sem að þegar Smith náttla séma hann náttla kominn í þessa að til Thompson og Moscow sé innan og sko. þá gætir hann teint Bron á Clay og prófað hann þar sko. og þá er þú með örving á e, örvingur er bara ekki góður og sérstaklega ekki annað leikinn það er, nei þúst og og fer að ná félan nema er alra notan sko Jay Smith þá að tala að að tala með seinbeitingu svolti ja og balance er slakasti svona svona góður til sóknamaður ég meina ef að þú veist maður bara þegar Curry mittist í hérna út í Houston þá bara datt þegar Thompson bara gókur leið það var mjög fyndi og ég held að hann já og ég held að hann geti alltaf því og hann er bara mjög mikil tímplegir og leiður Curry einhvern veginn að ég sko samanleg svo ég spáði óri og sér sjö og það er einhvern veginn ég held bara að ná í leikssíðu þá held ég að taki þetta á heimalli og einhvern veginn ef þetta er komið þangað, þá einhvern veginn vonamaða ég í okkur, bara einhvern veginn þegar þetta er félagsjum átegni skilið, sko Já. en sko þú veist, það er svo margt í þessu orjósliði sem er svo gott að segja. og, og þetta er svo þetta er svo uník hvernig boltniflæðir og það sem ég er það skemmtilegt er það leyfa kurri hann með algjörlega svo frjálsar ullu og man sérra eins og hérna það dreymur grínir að líta breiki sko er er framstur eða svo na balltarnir miðjunni þá er hann bara að skema þekku sko. kurri yeah. svo rosa sniga drippla inn í varnarmannaskurri svo á hálfpartinn skrínan sko meðan með sko. yeah. hann er við bortann og pitchannum út í þristinn sko það er óbotastlega góður í svo hlutum sko yeah. og, og, og svo þúlust þegar við mun talað um áður, bekkurinn hjá mér er náttúlega þú veist þú meinar hann bara brandar að vera bekkin, bekkin sko. ah. sem bekkinn bekkinn hjá leifanum sko. Já. sem virtist með Livingstone og Ígdaala og Æsilis er bara oft mjög góður. Engjalega. Og hérna þú veist Bardosa og, og og og hérna allra þessar sem eru koma inn. David og David með... og... er aðra contributor eða hvað? Hvað David Lee getur alveg hent einhver aðarninn líka. Já. Og, og svo ættum við hinni með, þá ættum við Dalva Doha og James Smith og, og James Jones og þú veist, hann er rexilega að fara að spila mínútur í fjarkanum í þessi ennvíð svo er ja, svo það er að, að, þú er að rosalega hérna, intrygging líka að báðum þessum liðum líður rosalega vel í small ball, það er svolítið spest þau, þau geta verið bæði mjög bífi í framlýninu sko En, mm -hmm. en það er svolítið forvitnilegt að sjá þegar það er byrja að púsla í smálból, sko. Mm -hmm. Hvernig það kemur út? Það er eiginlega, sko, það er einhvernig svo rosalega erfitt að lesa í það, sko. Af því það er það náttúrulega ekki ofta þessi liðu. Ég, já, og ég er mitt skil ekki einhvernig einn, sko, Lebron Dims, sko, ég er aldrei Ég er ekki skil ekki einhvernig ein, af hverju hann er svona í lögtan til að vera bara fjark einhvernig einn, sk skoft í að hann hann hann hann tort tímir öllu þegar hann færr þarna niður sko. <gri> Þjálfveru. <er alveg> <gri> ja, hann gerir það sko. Það er bara þannig. Og hann er að taka 15, 18 frá að leiki og það varu þetta er, Þetta er bara grín sko. Það er að að hlaða slyttum í kringum hann. Ætla. Þá er þetta bara að er að bara game over sko. Já. Ég ég held að sko þetta verður sko einhvern herna er vonan bara að það verði margir leikir og að það verði þetta verði sko vestu að að verða eitthvað svo subplot og ma vonar líka að það verði ekki sé djövusins helvitis meðslí, Já alltaf. Þú gerð samla búna þöllri það sem úrslukeppni þú veist það er freystandi að segja svo að kóti búinn en, en þú veist er bara að eftir að dingsa það sko. Ég mæi veit aldrei með þetta en en sko svo ja þú varst að fá sko að sem að mér fylst en, en og er og að á svo útslakkeppni og og og svo á ens í í henni þá alveg það var það stendur svolítið uppur var var mjög áþreysleg greinir til Tom Haberstro uh -huh. á hérna ESPN. Uh -huh. Það sem hann er að um þryggjasta skotin. Já, ég er ekki búin að lesa hana. Hún er hérna, hann sko tala um, sko hvernig eitthvað svona pjúrislefnir eru, svona þess að poppað svona eru á móti þryggjasta skotinu svona í tegarinu, sko hann sætta sér við þetta því, hóðin, svona, uh, óumflýjanlega hljóta leiknum. Já, ég meina, poppað var hann hann hann hann hann bara sko, eitthvað sko, mér... mannum til að opna, opna alveg á það, sko þann er svo í hornanum og svona. Já. Og hérna er um að segja sko average hérna þriggasta skot í deildinni í dag Já. er 22,5 og ég heldu það hafi verið nóg til að vera sko þúlust average er nóg til að vera mest sko hvað 2000 eða eða þúlust var ekki langt tíðan sko. Þetta, megin, þetta sko, er einu megin að rísa mjög hratt. algjörlega fjöldi þriggja í leik. Og John Hallinger skrifaði sko sem nú var náttúrælega hjá Skrifaði sko fá fáar tölfur fáar tölfur þetta er sko kornet að jafnvel við sigrum með sigrum eins og þriggja skot rend. Ja, það er ótrúlegt. og ég held að í far rétt með staðar í gjalamætur Ég held að þau fjögur sem fóru í úrslit voru í sko fyrsta, öðru, 3 og fymtasæti eða er flest hægt að í beldinni veitur. Það, þú veist, mjög nálætt og svo, svo var hérna klippeslið þar á eftir. Já. Vist, það er basically liðið sem náði lengst af þeim sem. Já, <laughs> það var það ekki fjólað að það. Jú, eitthvað svo leis. Já, það þetta er ekki verið að tala um prósentuð, það bara að vera að tala um attempt, sko. Sem er mér ótrúlega magnað sko. Eymert. Og þetta finnst mér háar samt einhvern einn. Þetta finnst mér vera stór leið. Við erum svo ótrúlega sagfræðilegu sagfræðilegu þá hefur alltaf. Maga hefur lagt á sem getur 10 sem köllum sko að þá hefur verið hérna, gott að vera hérna. En þú hastar stóru strángarnir koma að spila í í hérna og og Phil Jackson einmitt það væri frakt tíst. En um þetta, hann spurði eitthvað hversu göng með KÍ til Dalmorri og fleir, félaga sem voru að taka þriggiskotun og sagði að stóru strákum þeim væru góðir hans, sko, það, þegar Menfisliði var búið að vinna tveir leik á móti og að, oh, yeah. En einu sinni var varu, varu styrkur og styrkurinn og, og festan að vera leitni og hitni og verið sko. um En það er náttúrælega bara þessi helvítis jump á, shooting team þarna sem að er jump shooting team kemur alltaf sko ja þau, þau vinna nú samt titla reglulega ja ja sko já, hefur það um að vera að pæla í er þú sést er búinn að vera höfstu sko eru sko Jayler Óstal oft um að sig som first jump shooting liði gjörsanlega það má vera einn athuga ég ég hérna sports voru þá náttla í fyrra sko Dallas maður Dallas á pure. Það Dallas á pura og svæði sko. Sjálfsö sjálfsö fyrir utan fyrir utan auðvitað var sko öflugur nær körfunni en, en en fyrir utan það þúist allt bara bara jump shooting Þeim. team með með rosala solid hérna akkeri vörnunni í Chandler sko. Þemurðu? þú spurir bara reynslu mikla menn sem að setta niður skotinn og þá þeir voru bara þeir bara duttu í gang og voru bara í stuð í útslitakeynni sku. er ekki oft sem ma sér svona leið sku. Svona heiti markörðurinn í NHL eða eitthvað sem tryggilið í titilinn eða eitthvað. En þar er skemmtilegt tölfræði að svona er tölfræði að þá var hérna George Mikean sem áttu upp á hryggjastaskotinu hann var hérna kommissionur í APA-dildinni og leiði hérna hann, hann, hann sveist, leiði hryggjastaskoti já 6, 7, 6, 8 þetta var, þetta var ávart ég hafði ekki hérst þetta að það eigum honum mikið að þakka wow. já, nokalega því sko, að sko, það sem er... maður hefur gerst einhvern veginn við þetta er að sko, mér, sko, eins og ég Sæi sko, ég vil alta miklu frekar horfa á hefna, flottar uh, svona dríttþrefingar og og og langskot sem uh, datt orði enn heldur en eitthvað svona bakka ballta niður á póstinum og fara í eitthur sko. Það er eins og gaman að, ég að horfa á spila. Hann er gjörsamlega að að breyta stöðu sem hann er að spila Allá, og ég var að pæla í um daginn er hann ekki orðinn mest complete point guard í sögun því? sem sendingamaður, skotmaður, baltamaður þaðe eru stór orð. Ég heldi ég, held ég, fó, ég að, hugsa að það. Segja, ég ætla að tala um Ég heldt að ég að segja bæsta skyttan sko, en ég bjóst ekki við Ætlá, að ég segja hitt sko. Ég var ennþá bara um daginn þá gerði ég nba.com og það gerði sko hérna þar gerdu topp 10 stórserfingar í körfi í ötur og Ætlá. þetta er bara rúg. Hann er rosa góður því sko. Og fárlængu, sem þig að maður Hann er, náttúrulega Hann og Örving eru tveir sko, teknisvíkstu mennir eru menni fór svona handouts að gera. Alltölu. Hann eru að láta menn detta ítrekast <laughs> og hann tók hann, einu sinni bara, ég man ekki hvað það var að rísa sem hann tók aftur bak svona og hann, uh, fram hérna einu sinni sko og gauði var að datt, og þetta er bara ein stefnubreyðing og punktur right. Þannig að hérna þú veist, ég er frá aukstæða sko, ok Curry, betur skipta en Nass miklu betur skot maður ok, Nasar, sendiga, maður. Veist, maður getur bóðið saman Þarna, Æsa Thomas ekki sko skipta hann var er mjög erum að bera saman bara út frá, þarna er þetta með mann sem á ólst yfir tryggjast að sko, þarna er manna sem ólst ekki yfir það sko, svo er þetta með með þetta ykkur svona, í, þú veist Curry er allar neitt nefnir hann að komast í þessa umræða hann held Já. Ég sagði hverju samfengi sem er bara fáranlegt sko Þú veist bara upp á þess að þú veist ég meina Brian Vindhorst, uppáðsmaðurinn okkar Hann hérna sagði litt, hérna við, í, við talis, í podcastinu Hann sagði lóum daginn Þá sagði hann sko að hérna Steph Curry væri komin á Svona á leðverðan sjakk Í e domination upp á það að þú, þú getur ekki dekka mannin Já. Það var það skiptir engum máli hvað að reiða að gera. Þú veist, að skipta engum máli hvað að reiða að gera við sjakki hérna í 2000. Það bara þústu gassan mestala í hægt á honum með einhverri svona 3-4%. Mm. Hann mun hann var alltaf að fara rústæður sko. Þannig að þú menn bara fengu sér nóga marga alltinnu foru hérna til Markil og svona gaur að alltinnu og greika ósku taka og svona teller hefði gætt að bara koma inn og bara halda um í 3 sekúndur sko. sko. Og núna eftir, og lenda, er þetta sem lenda eru líð að Það er ekkert hægt að gera það að körðið í gang Það er bara taka það erfið skot á það horri klippu og það er bara ekki það að gera í það er bara þetta er bara þetta er úr höndum varnarleysins eiginlega og svo er þetta með svona smart leikminni kringumann sem er að reyja á boltan vel og þú veist eitt af mínum uppáður svona uh, svona hérna krústidúlum, einað mín uppáður krústidúlum sem ég gera orðið þegar skoða þú að baseline mm. og þá og kikkkarum upp á 45 gráðar á hinum einum einhvern einn sko og, og svo kar við gerir það oft að draga baseline kikkkarum um, þar ekki upp og sámair hérna feikar og býr eftir að kurri bara sleipar aftur út í horni sterkum einu beitt neiri í horni þú sést að kurri er sjálfurinn að aftur þær þær er svo þolumóður eftir að býðu eftir að, að, að opnuninni og þú sést að feikar menn að taka eitt og dritt, draga vörðin aðeins með einn, kikk hann aftur út í ennþá ofnað að þeirka það skott, ja. þú þú þú ert með Barbosa, Clay Thompson, Banskreen, allir þengt að skotið, þá þetta er svo að það er svo rosalega vörðin í tegist sem ekki grafiti í Curry og í ja. Thompson að vörðin í tegist, er bara er algjör list að horfa á að spila Allir, allir sko, allir bæði bæði góðir til frábæri sendingamann og viljur sendingamann Kaupa koncepti Já, ég, ég hef ekki pælt í þessu svona eins og þú með sko leikstjórnandastöðuna per se en, en varðandi Curry uh, Stephen Curry er definiðli að komast á það lefil að vera maður sem er að uh, hann er bara ég segi ekki breyta leiknum en hann er að hann er, hann er sko hann er bara 27 ára en hann er nú þegar uh, búin að sagt, færa út kvíarnar skilurðu í hæfilegum í þessari delt, það hefur aldrei verið maður eins og hann í þessari delt sem, sem þarfst að byrja að dekka þegar hann kemur yfir miðjóð sko. og sem getur og það sem ég vil stela mest sko, að hann er ekki, ekki síður um pressu við hann eru, þegar hann er að hérna, keira á kvarfuna og svo er hann að kúppul og svo upp eitthvað svona sem að oh. fara bara 4 meter upp í lofti og svo svissast þetta alltaf onni. Er rosalegt sko. Þú veist og yfir Dwight Howard þar sem kallaðu þú veist, að hann er svo mikla skottækni í svo mörgum stöðum og það er bara þú veist þetta er algjör Zan sko að koma þúst út vinstra meðin og svo tók hann einn oh. daginn með vinstri upp á toppa á spjaldinn og svissar hann. <laughs> á á, á flegir með mann í sér sko, Þetta er bara rugl. Oh og það er einhvern veginn gerist þetta og maður svona horfir átta og maður pælir ekkert í þessi sko og maður svona ok, næsta svox og <laughs> það er maður að hugsa alltaf tímabrót var hann ég alveg verið að gera þetta Það <laughs> sko Þetta eru Þannig að ég en eitt sem að ég get sett út á hann no. Það er hérna þannig að ég alltaf að koma með þessa sælu dóttur sína með sér í síðu blamaðið það, það er það að þarf að fara að hvíla hana. <gri> sko að það var alveg fínt í 35 sekundar að Já. ekki það þessi blaðar mann að funda skipta mann nokkur máli það er aldrei nýttu vitrænt jú ok, ein og ein spurning eins og bræði myndar sem hefur nú verið gagnyndi fyrir það vera leiðtói þess kamp sem það er mótfalluð við að væli hverju sé mæta hana Já því meðlega þeir, þeir, sko? þeir horfa á hann og sjá fyrir sér þessi maður aldrei eftir ekkert spönn og það er það sem sem bitur og eða eitthvað þegar maður sé að lesa ja, lesa það út úr sko, ég skil alveg hans pælingu ég líka og hann segir sko yfir koma líla leile, spurningar þá kemur stundum spurningar sem eru kanskje góðar en þetta láta menn þú séu sko, svo semar LeBron spurði sko hann var ber svoltið menn voru aðeins fisk eftir um þeir gagnlegna Kyrie fyrir framan Kyrie sko uh -huh. og Kyrie byrja að bara hreista hreyso sko uh -huh. og bara eipo svo na útra blaðamennsku standbakar var mjög svona bold spurning að fara hverjir lepont teams sem að er reyna að bara lepont teams hérna sin robin. No. Hérna, í, í, í, í þessu en en sko með litla litla krútt er það var mjög gaman fyrst en þetta er bara verður þú ég þreytt en ég skil ekki alveg stökk körju ég hann er að spila leik og legum við búin og yfirleitt fáir að hita fjórskulduna sína þá þeir koma beint úr klefanum en þetta er öðru siðskefni þá fá auðerna blaðmenn eru ekki að komast inn í inn í klefana, en þeir Já. fá eiga auðsmá tíma. Já þeir þurfa bara og. bara, bara þeir að bara þessa, þessa fundi í comment eftir leiki beint eftir leiki þann að þeir kanski er lettaðar vilji kanski hava frið frið við það. Ég ég séi bara þú leifur börnunum að koma blaðmananum vinna titilinn og okkar Já, næst, já, algjörlega, þú veist En þú veist Þetta er þetta svona, Ég er líka bara eins og þú veist Við erum með þetta heima Þegar hérna, mennum að fara í Svo setu við eitthvað í leik Og erum með Darni sín í fanginu Og einhvern veginn verið líkt og vitalin En að, þú veist, þetta skilur maður vega Ég er sjálfur pappi og maður einhvern veginn Þú veist, er sendur með Darni sín með sér En, en Úst, og þetta er alveg gaman en það var skila samt við blama þessu sem er að reyna vinna vinnuna sína eitthva hvernig og þetta er hans einan leið til þess að gera er að er að vera að spila spjúdiga og að þetta er svona truflan en... Já ég hugsa Æ. ég hugsa hérna ég hugsa stíf, hver, ég er að Steve Kerr eigi að vera hnippa í hann sé nú ertu kominn í finals og Já. nú nú skulum við bara einbeita okkur að verkefninu í næstu leikjum og og leika svo við þá krakkanna. Eimt. Nákalega. Gæti gæti trúað sko. en, en við skulum af því þú fórst mjög dögulegur við að við að gera og ég er að reyna að vera dögulegur það líka. að að hjarna kvetja fólk til að uh, staldra við og, og finna leiktin af blómunum og pæla aðeins í því hva hva slags skauraverum að fá að horfa á á hverri kvöldi hérna sko. Veist, alveg, alveg veist, við erum að horfa á leik James. Þetta alliða skrýmsli sem hann er og gemvera sko og svo er Körri að, að koma inn með, með vitt sem að við ekki séð áður sko. og hann er að spila og, og, með og, og, gauður sem sko er að í einum leikluta, þar af nýju þryggjastökkurur og eitthvað og hann er ekki þegar besti skittan í liðinu sko. <laughs> <Nei. laughs> þetta er svo mikið rúg og sko hérna sko ofan á það þá er sko frá svona sögulegu samhengi eins og við höfum talað um áður sko þá er er Warriorsliðið einstakt þó að vinna bara 67 leiki ja og já, og, já. og be besta varnarliði og besta og næst besta sjóknarliði að menna 0.1 stig og já, að þeim á kliptast ja meðal eins og svona offensive defensive rating svona í, sko undir þessi ána að er veist, þetta, er, þetta er bara veisla og þú veist, ég held að Sko, eina sem að Svo, hérna Hvena var það sem við spyrir við Þöndir, netrónafélagar Hérna Tólf, að það ekki? Já, að ekki svo sko. Og það er það svona Hálf, hálf, sko Hálf tjóka, sko Og hérna Hérna, þöndirlega hann aldrei við í úrstættunum og, og Og var eitthvað negin að eitthvað Og, þannig er mikið af Cedric Burkins kanski og Já og, og það, það, það leiði við að vera svona ekki kanski svipu rólegur og voru sem voru með þetta þúst allt momentu með sér eitthvað nei og ungli sem var bara svona á að vera taka við krómunni og á að vera á þarna næstu 8 ár bara Já með vest algjörlega með þúst vestþungt og harden mm, mm -hmm alle gæmaðu það Og hérna uh, uh, og þeir bara einhvern einn sjóka sko. Náo ekki einhvern einna uh, þúlust þessi flugi upp á uh, stóra sviðinu. Og nú ertu vest, það er alltaf einhver smá uh, sko möguleiki þó að þúlust ég meina ég held að vestur strandar úrslutin og úrslutin í NBA sé ekkert einhvern þúlust körfubolt bara körfubolt skilu. En Það er samt svona að það komið einhver smá auka pressa og það er svona ok, hvað er þú veist, ef að kýrvann tegur leik eitt mm -hmm. veist, hvað þá mm -hmm. þannig að það verður alltaf svona en, en ég heldur þetta bara að þjálfara teimi orios er það sterkt þeir, þeir eru með reynslu þáttir að það ekki sko, þú veist ég ekki með meistar reynsluna, þeir eru búin að fara á orjústakjættunum þeir eru búin að gera þetta og það telur oft mjög mikið og eru með hungrið Þeir lendu undir 2.1 á móti liðið sem að svo sér að argjóflí sterkara en klílönd sko, og þeir stóðu það af sér en þetta tóku frábært í þessu svitt þar ég held að það verða ekkert ég, ég held að þurfið mjög mikið til að þeir eru búin að spila svo rosalega vel í allan vetur þeir hafa eru að ekkert dottið niður þeir eru einar liðið sem hefur haldið mjög gott þá Ég held bara að þessi geyr hafi komið núna ekki ég held að er verði ekki trættir þó er þó er tapi tapið er um heimaleiknum eða eitthvað. Ég held að ég bara næsti leikur. Það getur verið það. Einmigt. Algjörlega. Ég held að sko klínan þurfum ná rosalegum leik til að til að komast krakkur í goldasteit sko. Já, þurfum að vera sko, þeir, þeir að rústa. Þarf að vera svo uh, prolonged sko struggles sem við måste lætta og því að það, það er að vera svo ótrúlega svona að fá svo mikið af falli með klifaland. Til þess að ganga allt upp sko. now, en, all races, en, en það er bara svo erfitt samt að vera eitthvern veginn það, það er bara langæsti mann jarðarinnar er í öðru liðinu og það er svo ef ha ef hann og ég held að sé hvílt gerir klifalandinn mjög þetta er gott að kleta þann að segja sig á sínum höfum með tilum sko. sko. En þessi hvílt gerir klifaland rosalega gott. Allgerlega og þannig að því að lebróndin er svo farin að fá þess krampa og allt þetta út sko Já, Mér, mjög, og hver er ekkert í aflænsi Það er ógæstlega leðalegt að býða eftir þessu en við viljum hafa nákvæmlega mennir svo lebróndin við viljum sjá, sjá þá í topp formi útkvílt á goða sko Þó að það verið kallar pínur þá verður það skila sér sko Þrjú, fjörðu dagar til að frá fyrir okkur átöndina eru bara pínusmiðið sko af fyrir falmenna hvíld sko. Já, mér fysti reyntar, mér fysti hava horft á NBA leik síðast í fyrra sko. Það <laughs> <laughs> sko, er einu með meir fisko Hawks, sérstaklega Hawks til er einn leikur í mínum huga. Ég man ekki hvað gerist í hver. Þó þúst ma man sum einhverra punta, þúst eins og Milwaukee Bucks og bla bla. Ég mm. man ekki hvað leikur, veist, öll, er einu allt bara ein ein andtöku seri eitthvað einn alcula sko. Þetta er sérstaklega hérna. undanúrslitin er alltafna svona þú veist það maður er alltaf að orðun hálgerur svona Taylor dart eftir nú undanúrslitin sko. ekki vera svo miki sko. Nei, nokkala. En þetta verður hvað sem þetta verður. Þú veist það getur verið að Cleveland vinna þetta 4-3. Það getur líka verið að Golden State vinna þetta 4-0 en ég held samt að þetta verði alltaf drulluð skemmtilegt ég held að það er bara já, ég held að, því. að þetta ætti að verða hörku seri skilur þú, jafnir leikir finnst mér eitthvað með einn. flestir þó að, þó að annað liðið kannski skilur vinni með yfirbörðum seríuna sko algerlega ég held að sé einmitt bara að njóta einhvern veginn ég, ég sko ma var altså bara batt þegar Jordan var uppistöðlast sko. Og menn allir strákarnir í hverfinu safnu Jordan myndum, þá safnaði ég Karlan lón myndum. Já gott það. hérna, mér fannst hérna ég, sá, mér varst meira valný fyrir fyrir það sko. Og hérna ég gat skipt eittn Jordan mynd til fjóra Karlan og ég ákvað að vera svona í þessu kampi sem var ekki einkumski Jordan aðþanandur sko. Og ég eiga yfirleitt að sjá sumt eftir í dag því að man ætti að það þú ert þetta bara rétt bætta manan svona og það er svona BTS og svo, eftir þetta beiti þegar svo í mið ég var 12 ára svona þegar hann hann tekur bara Rossello krossar hann með drasl og og hreindur hann og svo tekur jumpinn hann og eftir það beiti þegar bara í mið bara þarna ég fór sko man man fór út eftir þetta bara út að völt bara beint eftir það og bæði þetta, þetta ákræfa þessa hreiningu bara hérna er maður búinn að gera þetta og hann Og það var auðvelt að fá þann okkei þú vissu þetta snýst bara um að njóta njóta þessa horfa kalla sem við framkvæmi og verið ekki alltaf einhverninn að þú vissu er það svo mikið þetta svona... heitir þetta ekki bara að þroskast. Jó og mérstu alveg alveg mérstundu þú vissu ég veit ekki mér finnst mál eins og þú vissu þá Levon James er kannski einn af þeirra leikur sem hann byrjaði 0 að 10 og endaði sum er hvað ég man ekki línuna hvað 7, 18, línuna sem hvað sem var það var 18 13 alltaf í lokin Og já, þessi, 37, já, já æ, það var 37, 38 Já, það var eitthvað svo leik Já, það var eitthvað svo leik Já, það var eitthvað fólk, sko, já En hann þurfti því að tökja skot, sko Það sko, <hæm> var bara, þú veist, mjög, það var það mikið svona vannslega Þú veist, gaurin er, er að spila á hæsta leveli í heimi, í eina, einn af vinsvöfstu í heimi og hann var að slæði í 38 átjáum 13 línu Já Þú veist, Og okay, ég mun truðu að 10 skotum byrjun bara common skilur þú ómögulega er leikur á það sem man var með ekkert turnover eða eitthvað rugl. Jú, ja algerlega. Eitthvað svona líka sko. Ó ja, og a... veist, á, við búum á á hérna tíma um Twitter og tíma um þúlust what have you done for me lately? svona allt að gerast núna og og þúlust þúlust ef menn gerir réttigj upp á 10 þá eruðu aumingjar og þúlust <laughs> mstundum er sem að í svona vitlessu sjálfurskvæn en en ja ja en þú ég held að þúst eitthvað ég er Ronaldo gamall til, a, til a vera, veist, maður, maður er þetta að til að vera þúst ma ma er að bara hafa gaman að þessum njóta Ennitt, þessu, þessu, sem þessi greiðar það ég held sko hérna Luis á sem mjög vel þá var hann tala um hérna, þegar hann var, fór í fyrsta flugi sitt þar sem var wifi on board sko ja því hliðan hann var fanna kvartan að því það var hágt skilurðu Er, það var að rétt að hann internet í flugvelli og sko, Þú ert í stálkassa í 20 fata hæð. Og þetta, þetta er dálve mitt teik á NBA Við erum að horfa á gaura sem að þú, þú, þú, þú, þú, þessu, það er bara hann var eða bóur umræða um Dandre Jordan. Það er alltaf þessi umræð, sko, með, hvort, hvort að sé með korti korti um að leyfa munum að hakkann. Mm -hmm. Og það er alltaf þessi menn sem segja hey hann er 12 milljón dollarum á ári, hann á að geta vítum. Mm. Það hefur bara ekkert með mála að gera hvað hann er að um Þú veist, og víti í körfubólta eru veriðlega erfið að svona penaltí sem, þú veist, þetta er mjög, er, er mjög erfitt að setja boltan án í körfuna. Þetta eru er veriðlega talsett erfiðara en að skora marki fótbolta á, á vítabóndi, sko. Og það er kanskje verið press að verið að fara svo sjaldan sko. Já. En er væri bara mjög eðlilegt fyrir menn að fara bara víta punkt í fótbolta og bara að fá tveir víti og var bara þúst 0,3% af markmiði Og hérna bætiru seg upp þekknina er að hérna, fyrir fyrir hérna sko þetta er svo ofta lítil hringur og svo það gerir að kasta einhverum pínilega litlum boltamanna ó nei og og, og og er kanskje tveir og, Þjóttan á hæðið og 130 kilo og bara vöðvar og yeah. þetta er svo miklu erfið, þú veistu, þetta er svo eitthvað miklu starra en maður eitthvað gerir, og svo horfum við á, á því sjónvarpinu og gerum við í grein fyrir, sko, hvernig gaurar þetta eru og hvað eru stóru og hvað eru sterkir, við erum svo COVID Bryant, við erum við tveir metrar á hæð, yeah. þú veist, var að spila sko að í Ísland, á Ísland, Ísland, Ísland, Ísland, Ísland, Ísland, Ísland, Ísland, Sean Livingston var rei, þúlust, hann var einn besti maður í deildinni, hann spurði bakur við en beði. Það er svo þetta er bara svona á einhveru öðru skala en maður er þegar maður horfir á sjómalbið og það snertir heldur bara halt að fara á leik. Skilur, og sjáu þetta bara. Já. Eg þússum sko. Ég sá einn mitt hérna. hérna JR Smith taka einna rosalega troðslu í Madison Square Garden sko. Þa, svona... Já, sjást við hérna að það það hérna á ljópið eða? Nei, ekki, ekki það, ekki þá hefði maður nú bara ekki komið heim, sko En ég sá hann Ég sá hann taka eina sötalega tróðli hérna á sinum tíma og það, það er svona gaman í, við maður að það nálægt þessu að maður sá bara alveg sko, shit viðst, þessi gaurar eru íþróttamennska er, er bara ótrúlega, sko Nei, mitt ég held að Það, ég held að vera ég, ég bara sannfaraðum að þessi úrslit verða að gera hvað þetta fyrir eftir hvað að um. menn horfa á þetta með ég sko að jú, ég, það var mjög góð ég, eitthvað var að því að þetta var mjög góð úrslakernis og last maður hérna eftir Kork Gólsperi, hann fór að fara yfir svona hluti og svona, þetta er sem meist trekkja ári, ég er bara á því að deildin í ár og undarfaraðin svona 2-3 ár og næstu 25-67 ár, mm. eftir þetta heldur áttúrulega áhrama og ég er til Hún er bara óbóðslega sterk, Já. hún hefur bara sjaldan verið einn sterk og ég held að hún er sérst út af því að hafa að tala aðeins sko, og þá því að þið bætti við þessum kár að sjö expansion team sem komið eftir þarna, þú veist það sem komið í 90s og, og hérna, late 80s ef rétt sko, Já, er... en sko þá þá foru 23 upp í 30 afna og og og, og og og hérna Kanada liðinn og, og það Já. Já. já. Þegar koma inn allt sko, og þá þá sko player poolu stækka ekki nælega hratt einhvernig til þess að bregðvast við þessari fjölgu liða. En núna er það að sko körfubolt bara út öðr í heiminum og þar er um svona extensive verið og, og og internet er nota að búa minka heiminn og allt þetta þá já. er bara orðið miklu auðveldar að finna góða leikmenn og þá er eitthvern einn er 30 leiadeild algjör kjör stærð upp og það er bara 3 3 4 stjörnu leikmenn hverri núna og það er frábært. Ja, man hugsa um ekki út í það sko að, að scouting pool er búa stækka um tugi milljóna sko. Er í dag sko. og, Já, og þú sérð bara sem núna í, hefna, sem projected hérna þrautinn þarna er á á kom og og ja. Ja, NBA, net og Draft Express og öllu sem síðan sem að skerar í níliga valinn og þar eru þær sko með tvo, tvo hérna evróu sko, stráka í top 8 heldur báðir bá sko sem sagt eða annar stórur miðlarður sko. Þar er, hannar er rúsneskis sjöfétarinn og ja eins og Slóvinin og... sem er þetta letta eða svo þortsingir. Já já já. Já. og og svo er harna Mario Harrisonia sem er í Barcelona. Ja. Og hérna Kristaps Portingi Hannesson frá Anneletti ja, frá já. hann spilaði á Spáni og 7-1 og mjög hérna svona litus er man náttla sér þetta ekkert að horfa bara á nokkur YouTube clips eins og gervum sko, ja, og svo er Harrisonia ég man að hann var náu séð sé hann saute lengi sko, og hann er Ég er seint ánægður með hann sko. Hann hann er nú svo sikka skemmtlegt en það er á gamlan leikmenn sko. Og hérna er nú eitt af mínum áhugamálum í lífinu er að gefa mönnum mb komparison í bara öllu sem þeir gera. Og hérna ég var að spila nú með einum leikbandasveik leikman í Haup sem að bara allar konur sem hann hérna var að hitta saman við mb Þannig að það var reynslu miklar hérna á Sveidi rómfræðinar. Um Já. Þá kalla hann var Beau <laughs> Allott. <laughs> og svo var einhver ung, ung sem hann var að hita var rosa góður hérna, bara í öllu lífinu einhvernig hann kallaði hann alla Chris Paul. Jæja, <laughs> leit <laughs> sko. sko. Já, það er mjög gott að gefa öllum hérna person bara í hérna, það er miki hérna var miki stjörnunni sko. Þá þá var mikið verið að þessu. Högum mikið virkgunum árin bara menna, sem við gefum, menn eitthvað menn að svo geiggar með þetta eitthvað persónal mjög gamalt af því en Mario Jónsson er honum er líktir Rex Chapman. Já. Við minnum við, hónum, sko. við þann honum sko. Hann var skellur. Hann var helst skelltur leikmaður. Já. Hann var flottast að öflugasta flottasta þössul með flottasta þössunum hans þegar hann flera af þanna er á og tók hann í Aljúbi með þristli hans þristlinum hans og í úslegættinn í var. Ég, ég, var var statt, ég var stattur í húsi í vogunum að drekka hérna uh, prips með vodka úti þegar ég er sá þannleik Hvað var það, Phoenix? San Antonio? Márstu Nei, að, sagði það Nei, nú er um um með brain freeze Nei, þetta var, þetta var ekki fyrir... Ég man ekki hvort þetta, hvort þetta var San Antonio Jú, var þetta ekki San Antonio ja. Ég held það Þetta er með Sonics Flettur þetta bara upp Var þetta síðal? Ah, okay. ja. Já, ok Já Já, heldur að við tapa þess að Já, ég myndi það líka Þetta, sko Það var stutt á að, hérna milli Skot sjá honum Og, og, og hérna, skot sinns sjá Marbury á móti San Antonio Já, það var líka úkilt af lot Svo so, hann ok ég er að tala um bössera þó hafi nú ekki verið sko bösser sko leikjökunar var það ekki fyrra þegar hann hefna Yutaka ein blaka hann um aftur í Sóni þá var ég vetur Þar er vetur hver varð aftur þá var hann hefna það var hérna skal ég segja hann hérna búkkar Já tveir búkkar ja já. já það, það er ótrúlega karassi í því heldi einbe því það er á, ekki algjörlega. að það er að hamra reyna þetta hvernig en er sá ég að algjállega algjállega okay, menn heitta alveg kryssökkur með hvernig en þetta var actually þeir teiknu upp þetta og það kepptu upp og það er bara þetta er 파워נlegt sko ég, ég veit ekki hversu kort að kort að þetta nákvæmlega svona upp en en hann ætlaði gjarnan að gera þetta sko hann var ótrúlega nota moment með balltanum á leiðinni upp til að án að svo bara svona rétt nota að Ka geristu þínu mönnum? Er er að fara að taka næsta skref eða? Þeir eru talin um hérna til noti að kópi. Þeir verða þeir verða rólegir eitthvað áfram sko því að ja, því að sko Dante action -um á hann á sko alveg 3 árr eftir sko. Já, ja, Rocky contract líka ja að fara herri menn en bara suðst því ef að ef að þessi drengur værði ögu tíman svolti svona vel góður þá værði hann eftir 3 ári fyrsta lagi sko. En hann er hann er bara ég er bara alveg bara ský onum er einsum og já. og ja og þessa mungkustrákinn sem hann leik spila sko. Já og og bara og þúst og varnarleikur með þúist Dante X sem er, er að koma rosa lágt sem varnamaður og hann er langur og og hann og Hayworth geta skipt mikið og svo er þú með Rudy og og hérna ja ah, er hann er sko algjörlega lykimaður á þennan sko til framboðar í MP, í í í í í í í í í í í í Sko, Sjá, og svo veist með Derek, Derek Favors við hliðin hún, Derek Favors búin ja. inn í dildin í, í, sko, ég veit ekki hvað mörg ár ég held að hann sé 23 og 30 ára öskil þetta eru bara krakkar en þá, þeir eru mörg ár eftir í að ná top sko, þetta er, það er... en það, það er gallin veit að verður það er ekki gott að vera sko, ég með veldinni, ég með of stórt rúkikrótt eins og núna er reynd með kantir sem að eitthvað mér varð, eiginlega svona þú veist, sá fram á að geta ekki resignan almennlega og, og svona Þa, þú veist þú ekki í myndið alltaf það var bara ekki alveg nægilur áhug fyrir því hjá þeim ég er, ég er eiginlega fegin að hann var látið þeim fara að því að að bara að hvernig leikmaður hann er sko. ég held hann Emi. verði aldrei aldrei leikmaður var, sem, sem spilar á báðum öndum allarinn sko. en, en punkturinn punkturinn sko sem þeir eru komnir er sko eh þú vart alltaf alltaf að resigna þessa gægi á einhveru tímapunkti sko er svo núna er, er 2 og þann er á 12 milljón dólaraum þurfnir Alec Bors að 10 milljón dólaraum þurfnir Gordon Hayward að 15 milljón dólaraum og yfir okkar katta er að fara upp á að þurst hérna út af þessum nýja sólunsamningi og þá værum við að tala bara svolti ný í þeim efnum en að, ef það, gerst, það projection á kappinni svo verið og bara svo farið um þú 5-10% mestalægiskinu þá væri júta ekkit í góðum málum þú veist, það eru investa rosalega mikið í sem það er einhvern veginn best að vera með, þú veist, svo þar það fara að við senda Go Bear þú veist, þá alltaf samling þá átti að það bara, að ég sendi banki öxum þú veist, að, hérna, uh, veist þá það ég hugsa að vera að fara að enda sem við þreif á sem við erum búin að taka næsta skrifað, þetta er auðmæla þú getur og, og þú þú getur ekki að trakta að alværa free agenta sko. Þú það, er... það eru það mjög auðvelt að fá því suma meðalmennsku en, en þar sem að mér hefur þótt í út að bara reikna vera gera þær er suma taking the higher route einhvernig. Þeir bara okay. Við ætlum bara að hafa og high car sem vilja koma að spila. Okay. Spila réttan volta, við erum spila bara flottan körfubolta. Þó að við séum ekki endilega alltaf spilandi sigur, skilurðu. Og Og hérna, eða, þú veist, spila til að vera mestarás og það var einhvern þú veist, einhvern veginn, og það var bara, bara yringarvörð, sko. Það var, það, sko, tímabilið, tímabilið í vetur er, er fyrsta tímabilið svona sem að þeir voru virkilega að segja, segja svolítið fokkætti skiluru og bara, þú veist, við okkur okay, töpum bara fullta leikjum, en þeir unnu alltof marga leiki, sko af því að, að það bara bír of mikið í þissu leydi og það er bara allt góður sko, til að vera tanka eitthvað sko. En, en, það verir, það verir að einu. Það verður það verur leiðilegt þar rúðiko perfect í leikers en en en maður nýtur þess bara á meðan hann er af. Hann ná eftir það hann hann er bara sko ég veit ekki hversu fólk er sig grein fyrir því hvað, hann er alveg þúst hann er sko þúlust ef hann sleppur við þá þá verður hann þúlust einn af þremur bestu stóru varnarmönnum í deildinni sko. Eðast hann, hann er hann er bara svona alveg sko franchise altering akker þessi gaur hann er Já, hann er til að þúlust ýtti fortan menn sko, gera sig grinn fyrir við almenturs svakanlegt þúlust force þessi drengur er í teignum sko. þú, þú hefur bara ekkert inn í teiga að gera sig þær eru sko gaurar enn á vellinum um að sjá það að strax þunna uh, uh, það hvað varð háum margi háum hann þáók sig út þegar hann sló gasól bræður út, út, út þar sko. svo var hann rosa góður undirbúningsteflinu og svo bara veist, fór canter og kallinn bara búinn að blómstra að, að frákasta eins og ég veit ekki hvað og og hérna og þúst og ég meina tölurnar tala sínu mál lík ég þar meðan hann er veist, menn voru A að gjóta við 40% undir körfunni Þegar hann er inn úr er Þa, Það er það annars Það er rauð hippert með sýrbað tölfræð Já, ég held að kant er Nei, ég held, held góber að góbert, snít, góbert hibbert, sko, En það kom bara svo óvart einhvern veginn hippert Jú, maður veit hann gott akkir En hvers, þú veist ég alltaf að er bara Sjúklega góðu, sko En hippert er bara svo Það er með hann, sko hibbert, hibbert er svo þungur Þungur á sko þá með hin getur þúst er bæði með svo yfirnáttúrulegt vingspan og það lättir á fæti að þúst þú, þú bara það, þú ert ekkert að fara inn í teig á móti við mannesku. Það er... það var hérna skemmtilegt því hérna fyrir nú að að var hérna Frank Vogel segir á nei í 5 sessionum hjá Peisast þá notaði sko hérna, vörðinu að Skóla sem kemstu bók að dæmi alveg rétt maður, ég er þetta ekstra þetta er mjög ótt já, magna. Já, hann bara það er magnátt það var saklók sem að var að segja frá þess að saklók komið það hvað magna. finnst okkur um Bilsimós að það mál ég bara, þú hann er bara ég geti skilið að ég, ég hefði á tilfinninguna að ESPN þó að sé undir mesta að sko fjölmebla empire heims eða eitthvað því finnst eins og þú sérð að sunnar pínulítill að draga saman seglin sko veist, Simmons það er það er alltaf slúður um að um það hann hafi verið á einhverum svaðalegum launum sko ekki 5 ári ég veita ekki á einhverum á einhverum hellings en, en veist, hann, er, hann hefur Hann er örugglega skiluru bara komuinn á samningabora og sagt bara heyðu ég hérna þú vissu er með mínar 30 30 heimilda og ég er með það svo til svona mikla traffic út af mig og það hlusta svona margir á podcast mitt og ég heldta það sé þú vissu ég heldta það sé 10 milljón dollar verði ég skilur á ári og og, og þeir eru bara... Þeir sögðu var ekki í um peninga. Er þetta eitthvað ég, út af hann er búinn að vera óþekkur Já, það er eitthvað og það er eitthvað að bara, þú veist, þetta, hérna, Hjónaband er bara búið einhvern og það sem mér er bara svo erfitt við þetta er sko, það er að hann fá ekki að láta í sér heyra svona lengi, að það er að hafi bara kvartað núna og það sé einhvern ekki að nýta og það kemur svo óvart það eru fjóri mánu það núna er bara high season fyrir Bilsimus, Já, það er úrstundin það er NBA drafti, það er free agency mm -hmm. þegar veistu að hann var komin við þetta Build Ons podcast og alls konar svona dót sko, mm -hmm. að einhvern veginn þá hérna, sem ég er þetta að hafa verið bara sem eitthvað powerplay og hann sem mann alltaf eiga, veist, að eiga og það lítur að vera eitthvað svo lis sé að missa BS Report þannig sé að þetta fyrir einhvern veginn mm -hmm. kemur ekki óvart sko, en hérna það kemur bara svo óvart að ég erst penna að það að nýta sér þetta sko asset sem hafa í, þyrðu tímabil. Það er bara ef menn ef menn sjá fram á samningjunum sem í gændun nú þá er bara þá er bara eitthvað Catch losses. Já, þá er bara einhver hérna, einhver, einhver, einhver gerður einhvers konar samningur og, og veist, hvernig, ég, en, en, en hva er, er er hann þá bara keflaður ganga til á næsta ári eða? Já, frami september. Já. Mér áhyggjurta vita hvar hann fer hann ætli, á eftir hérna. að halda áfram á þessu sviði, einhver svipið sviði hugsaði hér sko Já, ég held hérna ég hef búin að lesa núna nú, svolítið umluta það er hérna, hérna það er nú, hérna, ég maður ekki var ef við tinn í þessari frábæra NBA sem var skaut strax á, á Bitsuríport og TNT Já. sem er eitthvað með hérna farið fari samstar og Já. hann sástið þar hérna, ég, bara maður ekki nákvæmlega hverða var og er ekki stöðu til að fletta upp en sjála þá þann stilding sem að bæta það er rósið að koma þess að ó þú veist það er svo gaman ekkert nýrsa við NBA grúppið það er svo margir oppostlega klárar og klárar með það sjálfur í mörgum aspektum á enn NBA dynamikinni sko, sem er mjög gifandi hérna, að það er sjála þetta á þess að grúppi til þrápagrúppa en hérna e já ja, ja. þetta být sér í bort tíðindi svo var Slashig Grein hérna úr Forbes man vet, það sem að þetta var svona opinion grein sko. sem að hann var svona skoðan að besta þetta er svona að blaðmanna var svona fara yfir nýju hérna, mm. hérna, hérna, leiðir svona, og getur verið með að setja í content og strímaði sjálfur þegar einhverja sem ræting hérna, til party game man ekki hveran, þú er ekki bil ræli en einn ein, ein af ein því krúi mm. sem að er að stríma allir sjálfur einhvern og það er 10 dollara subscription á mánuði Oh, yeah. og hans ágöður náði einhverjum ex-mörgum klæntum og þessi uh, blamarm reiknut og það tók bara út Bill Simons út frá sluttfalli sem að það er náði á, á, á Twitter followers mm -hmm. sem fóru yfir í, í áskettarlega og hvað Bill Simons gæti getur og reiknaði að Bill Simons vera því að því að því að að því skeftlegur ef, ef hann er með klára að gera á bak við þá þá er ekki ólíklegt að hann far út í eitthvað svona leið. En þú þú þrustu þú þarft að vera vera pínulega huge til að geta farði ég eitthvað svona og haft eitthvað út urðu. Að Það er Heimitt. bara svo sannarlega. Þanna Þann, það er nú að gera þissu. Þetta er men men hérna einmitt eins og án skil og var ég hérna fór að pæla í sko hann er búinn að vera hérna Hann er búin að vera í þessi 15 ár í, á ESPN sko Já. Og maður er búin að, ég, maður, þú veist, ég er búin að lesa bara alveg frá því að hann byrjaði Þannig að maður er einhvern veginn, og, og, og, og ég fatt að einhvern hann hætti sko hvað Mikið af hans svona Fandown, ef maður má sletta sko, ef maður svona Áhuga með sko á deildinu var tengt Bill Simmons Já og maður beygði alltaf þetta hvað þetta er hanskriði þetta það er svo malt sem að það er að tala um einhvern veginn sem að enginn er að tækla og, og það er enginn að ná að fylla þetta e, e, skarð sem maður skilu eftir þessi, saklega ára að reyna er þetta ekki típun í það, hef, það mjör... með sérstakar rödd já, ég er búinn að vera að tipa og Ryan Roussillo á ESPN hann heldur skemmt og Shack komist eða í podcast nú aa það er rosa kjent nú sko. Jóka okay, ég sé ekki. Þannig hérna það er það er sjá þú náttast langt undan öllum með þetta sko. Með með podkasten. Podkaste? Já ég var alltaf undan sjakk. Já. <laughs> það er ekki dóna <laughs> þetta er Magnæðar Magnæðar réttangur. Já. Þetta verður pár... en algerlega Þetta var alveg svakalegt Þetta var rosalegt úrslit og og hérna þú ertu kvar kvarta að hugsa um að horfa á leik eitt. Já, kvar að hérna það er spurning. Nú er að fara skúbba þá ekki? Jó. Að skúbba hérna, ég, ég, ég, ég, ég, landin ständi á öndinni yfir þessu. Var spennandi. Hérna við erum að fara að gera þetta saman að lísa þessum leikum. Við erum að prófa það, lísa saman í brón í finals. Já, það verur gaman. Ég held að æisum Æsum, Æsum vitlessan upp í kvar öðrum. Já. <laughs> Borga um góða Já. Egua svona leiðs? ekki panta sé garðar um að panta pizzunar. Þottu semt. Já, ætluðu það ekki bara? Hann er ah. hann er alltaf að sniglast þarna eða hvað? Er alveg eins panta pizza andakon. Náklega maður. Þetta verður rosa gaman. Ég held að við hefna um eftir að þetta þetta ég, ég hlaka mikið til. Maður einhvern megin... einn Takti í þessi mörg árið að það verður skemmtileg frumraun Gaman að fá að hlýðina á alveg manni sko <laughs> Í ja. bekkaranum Þú veldur það? <laughs> é, ég ætla allavega að hérna, gera betur en hendrífinu minn og ég er að vera í buks Hann var í buks honum Hann var á nærbuks honum þegar að ég lísti fyrsta leiknum mínum með honum <laughs> <laughs> Hvað hva leikum var það? Það var fyrsti leikur Lebron James í úrslitakefni. Já, ok. Þegar fælt tönna á Sigurkarfa, takk fyrir því. Ég man sko, hérna, hvað, hérna, hvað, 2008, 2007? 2005, 2006. 2006, já. Ég man í heitti hennu í, sko, þá varst, Það var svo þá þetta þetta var þá, hann er mjög stoltur af því hittan af þetta stykki sjálfmiða eða eitthvað. Þá fórum að tala um hérna þiga og lýsingar og þá og og hann mæraði sjálfur og hérna þá fór hann hérna, hann er hann er, er rosa stoltur að, að hafa hérna komið er eða þú með með mér í frummuninni og hann finnst hann smá gottvæður sko. Já hann er hann á á stóran þátt sko. til Ég var búinn að vera nöldra í í Helmar að fá að prófa þetta og svo var ég bara staddur í ég var nú bara í mataboði heima og Hendri þar að Helmar hringdi og og hann vantaði manna á hina leik og hann talaði við hann og svo hringdi Hendri í henni til baka og sagði erðu mau ekki taka þalto með mér bara. Jú, okay. <laughs> <laughs> og svo og síðan þá er er ekki lítið við það. Nei, sían er að mæta búna vera í þissu bara. Er ykkur tips fyrir mig? Það er svo Bara verða þú sjálfur. <laughs> ég hefna, þau var að fara hérna fyrsta skipti í, í hérna, var að fara fyrsta skipti hérna, í beinu útfyndingu Ísland í dag. Já. Oh. Hérna frá Eddiði, þá, hérna, leitaði til Loga Bergmann. Já, já. Og ég segið mig Loga, hérna, Loga er stund með eitthvað tips fyrir mig, hann Já, þennan horfið í myndalina þú veist, svona, og það er að tala við myndað, þú veist, fólk heima og þú veist ekki verið að horfa undan en þetta horfið í myndalina og, og að talaði fólk uh, og mistið 6 kíló <laughs> <laughs> <laughs> og ég segi eitthvað, þú veist er að bæsta, eins, sko, eitthvað, eitthvað lögða, eins, það það er og þetta er lögðin að og þetta var ámnið ykkur dæði sko. uh. já, ok, horfið það bara myndalina <laughs> áker það er, er hérna að að gaman að geta leitt undir góðum manna skoðan hérna þetta, þetta. þetta var rosa gaman að ég hérna við er við höfum tekið nokkur podcast þannig við erum, alltaf, heitna, við erum podcast, en að, við, að geta talað eitthvað að við völdum samræmt þann að 450 klukkutíma um podcastum eitthvað svona þetta. þetta er orðið 17% afi og ja og hérna <laughs> eh ég meina þúst þú veist eitthvað um korfubólta þannig að þú stuðum, fínt að hafa, hafa minnstu hversu einn mann í settinu sem að hefur eitthvað að vita að ah, nú hérna nú hætti þú annars veri ég hérna ég teka, á, þú veit að geta að dúlla er það ekki <laughs> er það ekki að fara hvíla okkur og lefa að að miksa þetta podcast og það getið hlust á á að já undir okkur fyrir hérna hérna útslakkefninu og hvílum okkur vel fyrir fyrsta leik og ég sé sko ég hef nú fanta fáði hann record hvernig endurta það Já þú meinar það eh, ja. ég ætla bara fara algjörlega eftir eftir minni lógik og eftir minni minnum eh, vesturdeildar dólk eh þá verði ég að segja eh Ég er svona hvort ég á að segja fjögur 1 2 fyrir vorjurs Það er með ekki bara að vera Já, það er sem að sé ég bara að fytu nú með þegar leikur klá, leikurs, í leik, Nei, leikur 6 er í Nei, leikur 6 er í klíðland, já Það er ekki alveg nóg gott Sá segir bara fjögur þitt Já, fjögur þitt, þetta segir fjögur þrú e, um, sama leið og og þeir eru á sama velli en það er munnur sem þetta verið rosa veitt ykkur er róhætt streka út fjögur eitt hér með <laughs> og betri 60 veitt Vegas var að fá SMS og sko. þetta streka fjögur eitt út sko. herrugallinn, takaðu að kella það fyrir spjallið já, semur leis það verið gaman að slaka til að byrja þessu sjáum þessi veskir hana það er gæta það er það